Bueno, bi hazte hauetan e, gertu eta jarraitu izan e, dugu alde batetik e, bai e, biharko endaiako autetxia den ikerraeli zalde, berekin batera baita ere eskoitzeko autetxi abertzalea eta iratitobar segeko militantearen barau aldia eskubide zibil eta politikoan alde eta euroaginduaren kontra, eta gaur larunbatarekin e, bueno, amaiera e, eman diozue iker e, baragualdi horri ikusi dugu benetan e, bueno, sozial maian, herri e, mailan erantzun polita jaso duzuela gaurkoan, ez da? Bai, gu konten gira gaur izan den elgarretatzearekin azpimarratuko nuke hogeita marra utetxi etorri direla sensibilitate ezberdinetatik ikusi hal izan den bezala ziren bon, gehien bat noski ezkerti hartabertzalea, baina baita ere alderdi komunistako hainbat autetxi. Eta baita ere, ba, kotxe zenarroa, elkatte horiak. Azpimarratzeko azp da ere, bai, azken egunean baldin bada ere, endaiako gehiengoaren partetik ba, lau autetxi etorri direla. Beraz, alde horretatik oso, oso kontengira eta herritarrek ere erantzun egindute gure deiari. Beraz, bai, kontent. Mm -hmm. Ezpimarratu berra dugu baitare, Ipar Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian gazte mugimendu ari dagokionez ikusten dugula, erantzun benetan e, tinkoa izan dela, e, azkeneko operazio hauen kontra, e, eta aginduaren kontra, ezta. Bai, nik uste dut, e, behi operazio haiek ere duten helburua da gazteria beldurtzea, gazteria lobotom izatzea eta ba, kontrako efektua sortzen ari da Ikustena egira ipar Euskarrian gazte movimendua gero eta indartsua dela eta horrek ere ba, guri poz ematen diguz, azken finean e, autetxia abertzaleok edo militantea bertzaleok egiten dugun lana da ba, ondoko belanaldiek, segitu segitzeko eta, bai, e, zori da zeren gaztentzat ez da egoera errexa, horiek e, seguraski egongo dira emendik aintzina e, bi estatuen e, jomu jan baina la ere, e, ba, hor segitzen dute eta hortaz nahi dugu esan haietaz ba, ba, biziki biziki harroga hodela eta, eta segi dezatela horrela gu e, autetxik irenok e, ba, alden neurrian lagunduko diegu eta eta hori haintzina eta, eta beldurri gabe. Bukatzeko Iker, Eta Zio Erkizia Azkera Bartzaleko militante historikoarekin hitz egiteko aukere izan dugu gaurkoan, onera baita bera etorri da. Eredugarria bezala definitu du pixka bat hemen hendaian e, eta Ipar Euskal Herrian ba, sortu den din, dinamika e, bueno, kasu honetan euroaginduaren kontra eta askubio zibil eta politikoen alde. Bai, nik uste dut eredugarria. Guk egin duguna, agian gure buruak pixkatu miliak ditugolako, ez dugu horren beste horrela bizi. Gure da ekarpen bat, azken finean Euskal Herriak bizi duen egoerari. Baina bai, eredugarria iruditzen zait dela erakustea, ezberdinen artean, posible dela lan egin, bakotsak bere ideiak defenditu alizateko. Eta uste dut hori, ego Euskal Herrian eta Estatu Espainoleak, Zerbait uh, ikasi barbaldin badu uh, guk eramandun uh, uh, ekimen ontatik hori bera dela. Uh, Naiz eta ezberdin pentsatu ezin dena egin da jendeak hartzereratu, torturatu espetsereratu uh, ba, bereidai politikoengatik eta uh, proiektu politiko bat defendatziagatik soilik. azkarek ba, asko ik esker. Ba, mi esker berriz ere anxeeta irratere eta soilere animo.